Ольга Григорівна не раз переконувалася в правильності обраного шляху. Ольга знайшла для себе в житті тверду дорогу. І тому знала, що хоча в усій її нинішній ідейності насправді немає нічого ціннісного, це їй і не потрібно. Вона жила, суворо дотримуючись вказівок вищих органів. Опущене забрало, надійно відгороджували її від будь-якого непротокольного життя. Інструкції та розпорядження дозволяли не вирішувати нічого самій. І Ольга вважала своє життя цілком вдалим. Однак від недавнього часу її ще сповнену сил і енергії молоду жінку почала діймати туга млоїло серце, щось стискало груди. Щоб якось позбутися цього непрошеного хвилювання, Ольга, потай від чоловіка та педколективу, намагалася знімати напругу за пляшечкою вина. Траплялося таке нечасто, але й не настільки рідко, щоб поступово не стати звичкою. У школі як у селі, де все про всіх знають, невдовзі стало відомо про потаємну пристрасть Ольги Григорівни. Але великого гріха втім не побачили, оскільки роботі своїй Завуч Коваленко, як і раніше, давала раду. Та й у партійному житті школи брала найактивнішу участь. І Ольжина життя плинуло далі. Хоч не приносило радості, але й не створювали їй особливих незручностей. Іра, вона прийшла в школу всього два тижні тому, поки що мало була знайома зі своїм новим керівництвом. Але про саму школу склала уявлення вже в перші дні. У цю школу Іра потрапила за розподілом Раївну, як випускниця-відмінниця. Ольга Григорівна вибирала з наданих списків лише «Кращих фахівців світ нашої молоді». Тож Іра одразу відчула себе не на своєму місці. Ні, бути вчителем їй, як і перше хотілося, у тому, що це її справжнє покликання, сумніву не було. Але невже справа, якою їй довелося займатися вже першого робочого дня, і є вчительська робота? Невже про це вона мріяла? вибираючи професію і навчаючись в інституті. У серпні, після оформлення документів на роботу, замість належного в таких випадках напутнього слова, і віддали завдання виполоти травичку між плитами на шкільному подвір'ї. Причому зробити це треба було без будь-якого підручного реманенту. Через подвір'я пролягала вторована місцевими жителями коротка стежка з одного мікрорайону в другий. І поки Іра підмітала обскубані нею ж плити подолом свого нового плаття, одягнутого з нагоди першого робочого дня, повзне раз у раз проходили різні люди. Чимало з них могли бути батьками учнів тутешньої школи чи самими учнями. Іра люто смикала руками траву, та ледь устигала повертатися боком до старшокласників, котрі зацікавлено видивлялися на неї. Такого початку трудової діяльності вона не уявляла собі навіть у страшному сні. Але найбільше розчарування чекало її попереду. Ну, як відомо, риба гниє з голови. Інакше кажучи, який тон задасть колективу його керівник, так цей колектив і житиме. На роботу Іру приймала Ольга Григорівна. Директор тоді ще був у відпустці, тож новоприбулі учительці лише повідомили, що директор школи – чоловік, та що звуть його Степаном Олександровичем. Проте сьогодні, 1 вересня, вирушаючи у слід за 7А на свій перший у житті урок, Іра вже досить добре розуміла, що являє собою головний керівник її нового колективу. По-перше, звали його насправді не Степаном, а Стефаном. Але незвичне для вуха західне ім'я було незручне в спілкуванні і могло викликати небажану реакцію. Тому давно трансформувалося ним на вживаніше та простіше Степан. По-друге, на відміну, наприклад, від Ольги Григорівни, для якої ідейність була тільки рятівною Соломенкою, Степан Олександрович з однаковою переконаністю дотримувався керівних директив не лише на роботі, а й у повсякденному житті.